Коментар до розділу 8 Щастя тих, хто хоче бути популярним, залежить від інших. Щастя тих, хто шукає задоволення, залежить від коливання настрою тих, хто перебуває поза межами контролю. Але щастя мудрих походить від їхніх власних вільних дій. Марк Аврелій Доктор Джекіл і Містер Ринок Найчастіше ринок надзвичайно точно оцінює більшість акцій. Мільйони покупців і продавців, які торгуються щодо ціни, у середньому по ринку проводять надзвичайно велику роботу зацінювання компанії. Але трапляється і так, що акції оцінюють не зовсім адекватно, а інколи і зовсім некоректно. І в таких випадках вам варто розуміти, що робить той, кого Грем називає містером ринком. Можливо, це найяскравіший образ, який дозволяє пояснити, чому ціни інколи бувають необґрунтованими. Дивитись розділ 8 Містер-ринок, який страждає на маніакально-депресивний психоз, не завжди оцінює акції так, як це робить інвестор чи потенційний власник частки бізнесу. Натомість, коли курс акцій зростає, він радо готовий платити за них більше, ніж вони коштують насправді. А коли курс падає, йому кортить скинути їх за ціною, нижчою від їхньої істинної вартості. Можливо, з часів Грема Містер ринок змінився? Чи він так і залишився двополярним? Ми ладні побитися об заклад, що він такими залишився. 17 березня 2000 року акції корпорації Corp досягли нового піку у 231 долар. З моменту першого виходу на ринок у червні 1998 року акції цієї компанії, яка розробляла програмне забезпечення для пошукових систем в інтернеті, отримали дохідність, що дорівнювало приблизно 1900%. відсоткам. Усього за кілька тижнів, починаючи з грудня 1999 року, курс акцій зріс майже втричі. Що відбувалося з інткомі, бізнес якоїсь зміг зробити акції компанії такими привабливими? Відповідь, здається, очевидна – феноменально швидке зростання бізнесу. За три місяці, до грудня 1999 року, обсяг продажу товарів і послуг компанії «Інткомі» сягнув 36 мільйонів доларів, що було більше, ніж за весь 1998 рік. Якби компанії «Інткомі» вдалося підтримувати такі самі темпи зростання, які були зафіксовані в попередні 12 місяців, лише протягом 5 років її доходи зросли б із 36 мільйонів доларів за квартал до 5 мільярдів доларів за місяць. З огляду на таке зростання, що швидше злітає вгору курс акцій, то важче повірити, що він може рано чи пізно зупинитись. Але у своїй дикій любовній афері з акціями Інкомі містер ринок не помітив основного щодо її бізнесу. Компанія втрачала гроші. Багато грошей. За останній квартал вона втратила 6 мільйонів доларів, 24 мільйони за 12 місяців до цього і 24 мільйони ще на рік раніше. За все своє корпоративне життя компанія Інкомі не заробила ані копійки прибутку. Проте 17 березня 2000 року містер ринок оцінив цей крихітний бізнес у загальну суму 25 мільярдів доларів. Так, саме мільярдів. І тут містер ринок раптом впадає в жахливу депресію. 30 вересня 2002 року, через 2,5 роки після досягнення максимального курсу, в 231 долар за одну акцію акції компанії «Інткомі» закрилися з ціною в 25 центів, а загальна ринкова вартість компанії впала з 25 мільярдів доларів до менше, ніж 40 мільйонів. Це означає це, що бізнес компанії «Інткомі» так само переживав кризу? Зовсім ні. За останні 12 місяців виручка компанії склала 113 мільйонів доларів. Та що ж змінилося? Лише настрій містера ринка. На початку 2000 року інвестори так бурхливо реагували на інтернет, що оцінювали акції інкомі у 250 разів більше за доходи компанії. Проте тепер вони готові були заплатити за них суму, яка була лише в 0,35 рази меншою від доходів компанії. Містер ринок перетворився з містера Джекіла на містера Гайда. «Дивна історія доктора Джекіла і містера Гайда» шотландського письменника Роберта Стівенсона про в суспільстві доктора Джекіла та лиходія Джекіла, його негативне «Я», яке вивільняється в результаті наукового експерименту. І жорстоко поквитався з кожною акцією, яка пошила його в дурні. Та маніакальна ейфорія містера Ринка навряд чи мала під собою підґрунтя. 23 грудня 2002 року корпорація Yahoo оголосила, що купує акції InComi за ціною 1 доллар 65 центів за одну акцію. Це було майже в 7 разів вище від ціни на акції InComi станом на 30 вересня. Історія, ймовірно, доведе, що Yahoo зробила вдалу покупку, оскільки містер Ринок так знизив ціну акцій, тож зовсім не дивно, що цілі компанії розкуповуються в нього просто перед носом. Як відзначив Грем нисті своїх статей, які стали класикою в 1932 році велика депресія призвела до того, що акції десятків компаній упали нижче вартості їхніх грошових коштів і інших оборотних активів, перетворивши їх на радше мертві, ніж живі об'єкти для інвестування. Думайте своєю головою. Чи дозволили б ви психічно хворій людині приходити до вас щонайменше 5 разів на тиждень і казати вам, що ви повинні почуватися так само, як і він. Чи відчули б ви ейфорію лише тому, що так почувається він, чи були б нещасними лише тому, що він у депресії? Звичайно, що ні. Ви відстоювали б своє право контролювати власні емоції і жити так, як підказує ваш досвід і переконання. Але коли справа доходить до фінансів, мільйони людей дозволяють містерові ринку вказувати їм, що відчувати і що робити, незважаючи на той очевидний факт, що він сам час від часу поводиться ба як геть несповна розуму. У 1999 році, коли містер Ринок був на сьомому небі від щастя, американські співробітники перераховували в середньому 8,6% своїх зарплат на пенсійний рахунок 401k. У 2002 році Після того, як містер ринок провів три роки, набуваючи акціями чорні сміттєві пакети, середня ставка внесків знизилась майже на чверть до 7%. Press release the Spectrum Group. Plan sponsors are losing the battle to prevent declining participation and referrals into defined contribution plan. 25 жовтня 2002 року. Що дешевшими ставали акції, то менш охочіше люди їх купували, бо копіювали містера ринка з того, щоб думати своєю головою. Розумний інвестор не повинен повністю ігнорувати містера ринка. Навпаки, ви маєте вести з ним бізнес, але лише доти, доки він служить вашим інтересам. Робота містера ринка полягає в тому, щоб озвучити вам ціни – а ваш обов'язок – вирішити, чи вигідно вам купувати або продавати цінні папери. Ви не мусите торгувати лише тому, що він на цьому наполягає. Щойно ви відмовитесь підкорятися містеру ринку, він стане вашим слугою. Зрештою, навіть коли він, здається, знижує ціну одних цінних паперів, то водночас підвищує вартість інших. У 1999 році Фондовий індекс WellShare 5000 – найповніший індекс, який відображає стан ринку акцій США, зріс на 23,8% за рахунок акцій високотехнологічних і телекомунікаційних компаній. Попри те, що вартість 3743 із 7234 акцій, які формують розрахункову базу фондового індексу «Вілшайр» знизилася, середні показники зросли. У той час як акції цих високотехнологічних і телекомунікаційних компаній були перегріті, наче двигун гоночного автомобіля в серпневий день, тисячі акцій компаній старої економіки застрягли в багнюті, недалі більше здешевлюючись. Акції компанії CMGI. Інкубатора або холдингові компанії для інтернет-стартапів продемонстрували приголомшливі темпи зростання. У 1999 році курс виріс на 939%. Тим часом акції Berkshire Hathaway – холдингові компанії, завдяки якій найвидатніший учень Грема Уоррен Баффетт, Заволодів такими ваговиками старої економіки, як Coca-Cola, Gillette і Washington Post Co, втратили 24,9% своєї вартості. Через декілька місяців, 10 березня 2002 року, у той самий день, коли фондовий індекс Nasdaq побив рекорд за весь час свого існування, спеціаліст з онлайн-торгів Джеймс Джуніор Кремер – Писав, що останнім часом він кілька разів спокушався на короткі продажі акцій компанії Berkshire Hathaway, оскільки був готовий укласти парі, що акції Баффета продовжуватимуть падати. Кремер навіть упевнено заявив, що акції Berkshire уже дозріли для падіння. Того самого дня стратег із питань фондового ринку Ральф Акампора з Prudential Securities поставив питання. «Норфолк Southern. Чи Cisco Systems? З ким ви бачите себе в майбутньому? Cisco – основа завтрашньої інтернет-супермагістралі. Здавалося, мала всі переваги над Norfolk Southern, яка зі своїми залізними перевезеннями була вчорашнім днем. Наступного року акції Norfolk Southern зросли на 35%, тоді як акції Cisco втратили 70% своєї вартості. Але тоді, як це часто буває, на ринку сталася різка зміна настроїв. У таблиці 8А продемонстровано, як невдаги 1999 року продовж 2000-2002 років перетворилися на зірок. Таблиця 8А – від жебраків до зірок. Стосовно цих двох холдингових компаній, акції CMGI продовжували втрачати в ціні 96% у 2000 році, ще 70% у 2001-му і ще 39% у 2002 Сукупна втрата склала 99%. Акції компанії Berkshire Hathaway зросли на 26,6% у 2000 році і на 6,5% у 2001-му, а згодом у 2002 році. Зазнали незначного падіння. Сукупний приріст склав 30%. Чи можна перемогти професіоналів у їхній грі? Один із найважливіших висновків Грема такий. Інвестор, який вдається до панічної втечі чи надміру переживає через невиправдані спади вартості його фінансових активів, помилково перетворює свої головні переваги на свої ключові недоліки. У чому Грем вбачає головні переваги? Він має на увазі, що розумний індивідуальний інвестор має цілковиту свободу вибору, іти йому за містором ринком чи ні. Ви маєте розкішну здатність думати своєю головою. На питання, що стоїть на заваді досягнення успіху більшістю індивідуальних інвесторів, Грем коротко відповів. Головна причина невдач полягає в тому, що вони занадто багато уваги приділяють тому, що наразі діється на фондовому ринку дивитись стенограму лекції Бенджаміна Грема «Thoughts on Security Analysis" у бізнес-школі Північно-Східного державного університету штату Міссурі в березні 1972 року. Журнал Financial History, no 42, March 1991, page 8. Натомість, типовий інвестиційний менеджер не має іншого вибору, як копіювати кожен рух містера Ринку. Купувати за високими цінами і продавати за низькими. Майже бездумно йти в ногу з містером ринком по його хаотичних кроках. Ось деякі з перешкод, з якими змушені боротися менеджери взаємних інвестиційних фондів та інші професійні інвестори. Керуючи мільярдами доларів, вони змушені зосереджуватись переважно на акціях великих компаній. Лише так вони можуть використовувати багатомільйонні суми для наповнення своїх портфелів. Обравши цей шлях, чимало інвестиційних фондів безславно закінчили свою діяльність, ставши власниками акцій кількох переоцінених великих компаній. Інвестори намагаються скласти якомога більше грошей в інвестиційні фонди, коли фондовий ринок переживає зростання. Керівники фондів використовують ці кошти, щоб придбати ще більше акцій, якими вони вже володіють, піднімаючи таким чином ціни на ще вищий і небезпечний рівень. Якщо після падіння фондового ринку інвестори фонду починають вилучати свої кошти з інвестиційних фондів, фондові менеджери змушені продавати акції, щоб отримати готівкові кошти. Тож інвестиційні фонди не лише змушені купувати акції з роздутими інфляційними цінами, а й продавати їх за дешево під час падіння фондового ринку. Багато менеджерів інвестиційних фондів отримують бонуси, коли досягають кращих результатів ніж у середньому на фондовому ринку. Тому вони нав'язливо порівнюють свою дохідність з еталонною дохідністю того чи іншого набору цінних паперів на кшталт фондового індексу S&P 500. Якщо компанію додають до розрахункової бази фондового індексу, сотні компаній обов'язково купують її акції. Якщо цього не трапляється, а акції показують непогані результати, менеджери мають не дуже розумний вигляд. З іншого боку, Якщо вони їх не купують і акції не дають хороших результатів, їх ніхто в цьому не звинувачує. Цікаво, що від менеджерів інвестиційних фондів дедалі більше очікують вузької спеціалізації. Так само, як і в медицині, лікар повинен обрати, ким йому бути – педіатром, алергологом чи геріатричним отоларингологом. Так і менеджери інвестиційних фондів мають купувати лише акції зростання дрібних компаній – або лише акції середньої вартості, або ніщо інше, крім великих акцій. Не забувайте собі голову тим, що означають ці терміни чи що вони повинні означати. У той час, як звичайні інвестори ставляться до них з великою повагою, більшість професіоналів інвестиційного бізнесу в приватних розмовах використовують їх з відтінком іронії і зазвичай вживають у невельми смішних жартах. Якщо компанія стає надто великою, надто малою, надто дешевою або надто дорогою, спеціалізовані інвестиційні фонди змушені продавати її акції, навіть якщо керівникові ці акції до душі. Отож, немає жодних причин для того, щоб ви не змогли досягти таких самих результатів, як і професійні інвестори. Чого ви не зможете зробити, хай що кажуть експерти в цій галусі, то це перемогти професіоналів у їхній грі професіонали і самі не можуть виграти у власній грі. Навіщо вам взагалі в неї грати? Якщо ви дотримуєтесь правил, то програєте, адже все закінчується тим, що ви станете таким самим слугою містера Ринку, як і професіонали. Замість цього визнайте, що розумне інвестування передбачає контроль над тим, що піддається контролю. Ви не можете зробити так, щоб дохідність акцій або паїв інвестиційних фондів, які ви купуєте сьогодні, наступного тижня, цього місяця чи цього року була вищою, ніж у середньому на фондовому ринку. У короткостроковій перспективі ваша дохідність завжди буде заручником містера ринку і його примх. Але ви можете контролювати витрати на оплату послуг ваших брокерів, торгуючи рідко, терпляче і дешево. Витрати на володіння активами, відмовляючись купувати акції взаємних інвестиційних фондів з надмірними щорічними витратами на управління. Ваші очікування, прогнозуючи рівень вашої майбутньої дохідності з огляду на реальну ситуацію, а не фантазії. Докладну інформацію дивитесь у блискучій колонці Волтера Абдегрейва «Keep it real! Money! February 2002, pages 53-56». Ваші ризики вирішуючи, яку частину ваших загальних активів вкладати в ризиковані операції фондового ринку, здійснюючи диверсифікацію і ребалансування портфеля. Ваші податкові рахунки. Володійчи акціями щонайменше впродовж року і коли це можливо протягом мінімум 5 років для зниження ваших податкових зобов'язань у зв'язку з приростом капіталу. І що найголовніше – вашу поведінку. Якщо ви дивитесь телепередачі, присвячені фінансовим питанням або читаєте статті оглядачів фондового ринку, то зрозумієте, що інвестування схоже на спортивне змагання, війну чи на боротьбу за виживання в постелі. Але інвестування полягає не в тому, щоб перемогти інших у їхній грі, а в тому, щоб контролювати себе у своїй власній. Завдання для розумного інвестора – це не пошук таких акцій, курс яких зростатиме найшвидшими темпами і знижуватиметься найбільш повільно, його завдання не допустити ситуації, коли ти сам стаєш собі найгіршим ворогом. Розумний інвестор має уникати придбання акцій за високим курсом просто тому, що містер ринок командує купуй, або продажу за низьким курсом, коли містер ринок каже продавай. Якщо ваш інвестиційний горизонт достатньо широкий і становить щонайменше 25-30 років, то єдиний розумний підхід – автоматично купувати щомісяця і в будь-який час, коли з'являються кошти. Єдиний оптимальний вибір для такого пожиттєвого володіння – акції індексних фондів. Продавайте лише тоді, коли вам терміново потрібні гроші. Задля психологічної підтримки заповніть і підпишіть свій інвестиційний контракт зразок якого ви можете знайти наприкінці коментаря до цього розділу. Для того, щоб бути розумним інвестором, необхідно також відмовитися від оцінювання свого фінансового успіху за допомогою підходу, який використовують інші. Ви ані на копійку не збіднієте, якщо інвестор з Дуб'юка, Даласа чи Денвера отримує дохідність вище дохідності фондового індексу S&P 500, а ви ні. На жодному з пам'ятників не напишуть, він переміг фондовий ринок. Якось мені довелося брати інтерв'ю в групи пенсіонерів із Бока-Ратона, де живе одна з найбагатших громад пенсіонерів у Флориді. Я запитав у цих людей, більшості з яких уже виповнилося 70, чи вдалося їм упродовж своєї інвестиційної діяльності перемогти фондовий ринок. Дехто відповідає так, дехто ні, а більшість була невпевнена. Тоді один чоловік сказав. А кому яке до цього діло? Усе, що я знаю, то це те, що завдяки коштам, які я зробив на інвестиційній діяльності, я можу спокійно померти в Бокаратоні. Чи можна уявити розумнішу відповідь? Зрештою, мета інвестування – не заробити більше грошей, ніж середньостатистичний інвестор, а заробити достатньо коштів для задоволення своїх потреб. Найкращий спосіб вимірити ваш інвестиційний успіх полягає не в тому, щоб оцінити, чи досягли ви більшої дохідності, ніж у середньому по фондовому ринку, а в тому, чи дотримуєтесь ви складеного вам фінансового плану і принципів поведінки, які швидше за все приведуть вас туди, де ви хочете опинитись. Крім того, значення має не те, що ви першим перетнули фінішну пряму, а те, що ви її справді перетнули. Дивитесь Джейсон Свейк, Did you beat the market? Money, 2000. Pages, 55, 58. Гроші і мозок у кожного свої. Чому ж тоді інвесторам так подобається містер ринок? Виявляється, що мозок людини влаштований таким чином, щоб створювати для інвесторів якомога більше проблем. Людям властиво шукати в усьому закономірність. Психологу довели, якщо ви покажете людині випадкову послідовність і скажете – що її не можна спрогнозувати, вона все одно шукатиме в ній закономірність. Аналогічно ми підсвідомо відчуваємо, що коли кубик кинуть наступного разу, випаде сімка, чи що бейсболіст зробить бейс-хіт, що наступною виграшною комбінацією в лотереї Powerball безперечно буде 4, 27, 9, 16, 42, 10, і що ця маленька компанія – наступний Microsoft. Новітні дослідження в галузі нейронауки доводять, що наш мозок налаштований на сприйняття тенденцій навіть там, де їх не існує. Після того, як певна подія сталася всього двічі чи тричі поспіль, відповідні ділянки мозку, а саме передня поясна кора і прилегле ядро автоматично припускають, що вона відбудеться ще раз. І якщо це трапляється, вивільняється природна біологічно активна речовина під назвою «дофамін» наповнюючи наш мозок легкою ейфорією. Отож, якщо курс акцій зростає кілька разів поспіль, ви рефлекторно очікуєте, що він і надалі зростатиме. І коли курс акцій зростає, хімічний склад вашого мозку змінюється і виділяється природний гормон радості. Ви фактично потрапляєте в залежність від власних прогнозів. Але коли курс акцій падає, фінансові втрати збуджують так звану амигдалу – ділянку мозку, яка відповідає за страх і хвилювання, породжуючи відому фізіологічну реакцію, боротися чи втікати, типову для всіх тварин, загнаних у кут. Коли ви чуєте пожежну сирену, ваше серце починає битися частіше, а вид змії, яка повзе у вас під ногами, змушує вас відчувати жах. Так само ви не можете не відчувати страху, коли курс акцій різко знижується. Плив нейронауки на інвестиційну діяльність досліджено в роботі Джейсона Цвейга. Are you wired for wealth? Money. October 2002. Pages 74-83. А також за посиланням на сайті Money. Також дивитись Джейсон Цвейг. The Trouble with Humans. Money. November 2000. Pages 67-70. Блискучі психологи Деніал Канеман. Український переклад книжки Деніала Канемана «Мислення швидке і повільне» опубліковано у 2017 році у видавництві «Наш формат». У ній же вміщено спільну статтю Канемана і Тверські. І Амос Тверські довели, що переживання від фінансових втрат більше, ніж удвічі інтенсивніше за емоції, які викликає еквівалентний виграш тисячі доларів прибутку, отриманих від акцій, дарує чудове відчуття а збиток у таку саму суму призводить до емоційного удару, що удвічі сильніший. Втрату грошей люди сприймають так боляче, що більшість з них нажахані перспективою майбутніх втрат, продають акції за найнижчими цінами, аби купити більше акцій. Це допомагає зрозуміти, чому ми зациклюємося на абсолютних показниках падіння ринку і забуваємо додавати пропорційні витрати. Коли ведучий фінансових новин каже – Фондовий ринок котиться в прірву, фондовий індекс Доу-Джонса впав на 100 пунктів. Більшість людей у відповідь інстинктивно здригаються. Але якщо взяти до уваги, що ще недавно індекс був на рівні 8 тисяч пунктів, то таке падіння складає всього 1,2%. Уявімо, як комедно звучало б, якби одного дня, коли на дворі було 27 градусів Цельсію, ведучий прогнозу погоди раптом вигукнув – катастрофа – Температура падає, вона знизилась з 27 до 26,5 градусів Цельсію. У процентному співвідношенні таке падіння також дорівнює 1,2%. Коли ми забуваємо аналізувати динаміку ринкових цін фондового ринку саме у відсотковому співвідношенні, дуже легко піддатися паніці навіть щодо найнезначніших коливань ринку – Якщо ви збираєтесь продовжити свою інвестиційну діяльність упродовж кількох найближчих десятиліть, вам ліпше навчитися правильно сприймати біржове зведення. дивитись текст у рамці «Новини, які ви можете використати», поданий нижче. Новини, які ви можете використати. Курс акцій падає, і ви вмикаєте телевізор, щоб дізнатися останні новини і зведення фондового ринку – Замість того, щоб увімкнути канали CNBC чи CNN, уявіть, що ви можете налаштуватись на фінансовий канал Бенджаміна Грема BGFN. На цьому каналі ви не почуєте відомого тривожного дзвіночка, що сповіщає про завершення торгів, і не побачите кадрів, на яких натовп брокерів метушаться в залі фондової біржі, наче голодні пацюки. Також ви не побачите жодного інвестора, у якого перехоплює подих, коли він перебуває в очікуванні того, чи не з'явиться навпроти тикерів на електронних табло «Червоні стрілочки». Натомість на екранах телевізорів ви побачите кадри з фасадом Нью-Йоркської фондової біржі, прикрашеним величезним банером із написом «Розпродаж! 50% знижка!». Як музичний супровід можна почути акорди популярної пісні канадського гурту «Batchman Turner Overdrive» – «You ain't seen nothing yet». Потім ведучий урочисто оголошує, сьогодні акції знову стали привабливішими, оскільки фондовий індекс Доу Джонса знизився ще на 2,5%. Це вже четвертий день поспіль, як акції дешевшають. Інвестори, які віддали перевагу акціям високотехнологічних компаній, досягли ще більшого успіху, оскільки такі провідні компанії, як Microsoft, втратили сьогодні майже 5%, що зробило їхні акції доступнішими. Це одна з найкращих новин минулого року, бо акції вже втратили 50% своєї вартості, досягнувши того рівня, щоб вважатися вигідною покупкою, чого не спостерігалося вже багато років. Деякі провідні аналітики налаштовані оптимістично і сподіваються, що курс може ще більше впасти в наступні тижні чи місяці. Слово в останніх новинах переходить до ринкового аналітика Ігнаца Андерсона з фірми Кетчум Skinner на Wall Street, який заявляє «Я вважаю, що до червня курс акцій знизиться ще на 15%. Мої прогнози доволі оптимістичні. Якщо все піде добре, акції можуть подешевшити ще на 25% чи навіть більше». Сподіваємося, що Ігнац Андерсот має рацію. Радісно промовляє ведучий. Падіння курсу акцій виявиться казковою новиною для будь-якого інвестора з досить широким інвестиційним горизонтом. А тепер надамо слово «Веллі Вуду для нашого ексклюзивного прогнозу погоди «Akuweather». Наприкінці 1990-х років багато людей почувалися необізнаними, якщо кілька разів на день не перевірять курс своїх акцій. Але, як зазначає Грем, типовий інвестор почуватиметься краще, якщо курс його акції не зазнав жодних змін, бо в такому разі він буде позбавлений душевного болю, якого завдаватимуть помилкові судження інших людей. Якщо після перевірки вартості вашого інвестиційного портфеля о 13.24, ви відчуваєте потребу перевірити його вартість знову о 13.37, запитайте в себе, чи зателефонував би я своєму брокерові із нерухомості о 13.24, щоб перевірити вартість мого будинку. Чи передзвонив би я йому ще раз о 13.37? Якщо так, то чи змінилася б ціна? Якщо вона змінилася, то чи кинулося б я продавати будинок? Якщо я не перевірятиму і навіть не знатиму, яка ціна на мій будинок щохвилини, чи вплине це на зростання його вартості в майбутньому? Варто також спитати себе. Чи подобалося б вам жити в будинку, якби про зміни його вартості до останньої копійки щодня повідомляли б у газетах і на телебаченні? Єдина можлива відповідь на це запитання – звісно, що ні. Так само варто ставитися і до оцінки вашого інвестиційного портфеля. Через 10, 20 чи 30 років вашої інвестиційної діяльності щоденні примхи містера ринка просто не матимуть значення. У будь-якому разі для тих, хто планує інвестувати на майбутнє – Падіння курсу – це хороша, а не погана новина, бо дає вам змогу купити більше акцій за меншу суму грошей. Що більше та довше триває зниження курсу і що регулярніше ви продовжуєте купувати під час падіння, то більше грошей врешті-решт заробите. За умови, якщо до кінця залишитись непохитними. Замість того, щоб боятися ведмежого ринку, ви повинні його прийняти. Розумний інвестор відчуватиметься абсолютно комфортно, володіючи акціями чи паями взаємного інвестиційного фонду, навіть якщо фондовий ринок у наступні 10 років припинить щодня інформувати про стан курсу. У результаті низки чудових експериментів наприкінці 1980-х років психолог Колумбійського і Гарвардського університету Пол Андреасен продемонстрував, що інвестори, які часто отримували новини щодо оновлення курсу їхніх акцій, одержували вдвічі менші прибутки, ніж ті, хто не отримували жодних новин. Докладніше дивитись Джейсон Свейк, «Here is how to use the news and tune out the noise». Мані, «July 1998, pages 63-64». Хай як парадоксально це звучить, але ви більше контролюватимете, пояснює нейробіолог Антоніо Дамасіо, якщо усвідомите, скільки ви не контролюєте. Прийнявши свою природну схильність купувати за високими цінами і продавати за низькими, ви можете визнати необхідність таких методів, як середнього рівномірного інвестування, ребалансування інвестиційного портфеля і підписання інвестиційного контракту. Перевівши більшу частку свого інвестиційного портфеля в режим постійного автопілота, ви можете позбутися звички прогнозувати, зосередившись на своїх довгострокових цілях ігноруючи незрозумілі зміни настрою містера ринка. Коли містер ринок пропонує вам лимони, зробіть лимонад. Грем вчить, що ви повинні купувати, коли містер ринок кричить «продавай». Проте розумний інвестор мусить знати про один виняток із цього правила. Продавати під час ведмежого ринку є сенс, коли він створює додаткові надходження за рахунок податків, тобто допомагає на них заощаджувати. Відповідно до внутрішнього податкового кодексу США, інвестор може вирахувати зі звичайного доходу величину реалізованих збитків – будь-яке зниження вартості, яке ви фіксуєте, продаючи свої акції – на суму до 3 тисяч доларів. Федеральне податкове законодавство зазнає постійних змін. Наведений тут приклад із компанії Coca-Cola відповідає дійсності за умови використання податкового кодексу США станом на початок 2003 року. Наприклад, у січні 2000 року ви придбали 200 акцій компанії Coca-Cola за ціною 60 доларів за акцію. Загальна сума інвестицій складає 12 000 доларів. Наприкінці 2002 року курс знизився до 44 доларів за акцію, а вартість пакета впала до 8 800 доларів за увесь комплект, тобто збиток становить 3 200 доларів. Ви могли зробити те, що зробили б більшість людей. Або оплакувати ваші збитки, або змовчати і вдати, що нічого не сталося. Або ви могли б узяти все під контроль. До кінця 2002 року ви могли б продати всі акції компанії Coca-Cola, зафіксувавши в такий спосіб збиток у сумі 3200 доларів. Тоді, зачекавши 31 день відповідно до податкового законодавства, ви знову купили б акції компанії Coca-Cola. В результаті ви зменшили б оподаткований дохід до 3000 доларів у 2002 році, а решту 200 доларів збитку використали б для компенсації доходу у 2003 році. А ще краще те, що ви все ще були б власником компанії, у майбутнє якої вірите, але тепер ваша частка в ній стала б майже на третину менша, ніж ви заплатили першого разу. У цьому прикладі припускається, що інвестор не реалізував приріст капіталу у 2002 році і не реінвестував дивіденди, отримані від акцій компанії Coca-Cola. Податковий своп не має бути легковажним, адже можна швидко припуститися помилки. Перш ніж залучити податковий своп, варто прочитати IRS Publication 550. Хорошим посібником з управління інвестиційними податками є книжка Роберта Гордона та Яна Роузена «Wall Street Secrets for Tax Efficient Investing», Bloomberg Press, Princeton, New Jersey, 2001. І нарешті, перш ніж натискати на гачок, зверніться по пораду до професійного консультанта з питань податкового законодавства. Коли дядько Сем субсидує ваші збитки – Має сенс продавати і фіксувати ваші втрати. Якщо дядько Сем хоче змусити містера ринка здаватися порівняно логічним, кому ми будемо скаржитись? Інвестиційний контракт Я, такий-то такий-то, заявляю, що є інвестором, який бажає накопичувати багатство впродовж багатьох наступних років. Я цілком усвідомлюю, що буде багато випадків, коли в мене виникатиме спокуса інвестувати в акції і облігації лише тому, що ціна на них зросла або зростає, і продати свої інвестиції, тому що курс падає. Цим я заявляю, що відмовляюся рухатись за натовпом і дозволяти приймати за мене фінансові рішення. Також я урочисто обіцяю ніколи не інвестувати через підвищення курсу цінних паперів на фондовому ринку, як і ніколи не продавати через падіння фондового ринку. Натомість я інвестуватиму таку-то суму доларів щомісяця за допомогою автоматичного інвестиційного плану або програми середнього регулярного інвестування в такі інвестиційні фонди або диверсифіковані портфелі. Далі йде перелік таких фондів або портфелів. Я також інвестуватиму додаткові кошти щоразу, коли це буде можливо, і коли я зможу дозволити собі втратити ці кошти в користкостроковому періоді. Цим я заявляю, що володітиму кожною з цих інвестицій постійно протягом тривалого періоду, щонайменше до наступної дати, мінімум через 10 років після дати підписання цієї угоди. Далі йде дата підписання цієї угоди. Єдиний виняток відповідно до умов цієї угоди – раптова екстрена потреба в готівкових коштах, наприклад, у випадку погіршення здоров'я, втрати роботи або запланованих витрат, таких як забезпечення житлом чи оплата навчання. Я своїм підписом нижче підтверджую свій намір не лише дотримуватись умов цього контракту – а й перечитувати цей документ щоразу, коли в мене виникає спокуса продати свої інвестиції. Цей контракт набуває чинності лише з моменту підписання його щонайменшу одним свідком і повинен зберігатися в надійному місці, до якого буде легкий доступ у майбутньому. Підпис та дата. Свідок Шановний слухач або слухачка, я дуже дякую тобі, що ти дослухав або дослухала цей розділ до цього моменту. Текст контракту, який щойно був зачитаний, ти зможеш знайти в закріпленому коментарі до цього відео.